në mëzë një qëndirës një këmë kushtu i bandetit të cili është më ushtë i liru me një Ramazanit i bandetit Sadaka në zëtjatë e të dëfips një normalës e fitra është një bandetit cili jipët një herë më të më mëtë në dhe para që ka një herës pa apë të duhet një kushtu një kushtu e prejallës rëjmanës një gjinë jasë në rëmanë që na لو كان من درمان ما يجيب دنيا رمك تاظب العبادة في عبادتنا فرنسا شفاء ما تبريزنتوه الزام الليتراتور التي نبرمت آيات دوت حديث المعبض بطفاء صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرية جدة على الحر المسلم وفي نوم نابع صداقنا الفطرس في كوشكا شمسيا sfarbiqë dhënja e fitërës në shla është vajëgjë që dhe më të luajëgjë dhe qështë të një më keqara të më e kejë e të djëgjim të jetështë në fitër këmë fëtësila muë në Ramazan i dhe akane në mëni këllim në fapë me kështë që të të ishe pasalikë në kofilin e dhe qapë të posëdësh nërëmat e ati njëri e keni ka zgjatur në orë të gjatë. Dje, në orë të gjatë, janë të fakturuar rreth jam çrimi 400 € nga transportuesi që e zvarot në Shqipëri. Por e kanë zgjatur në 40 ditë. Von initiated and seen the reason. Von 40 ditë, dop 30 ditë, kanë zgjatur për 10 ditë, kanë zgjatur edhe 20 ditë xhall duke qenë në alarm. Kështu do ram dërë citën ku s'e dalë çaptin vite të thërrë. A do të katarrësh gruinë, a do të ka vë çaptin? A do të katarrësh me haukun, a do të ka vë çaptin? A do të katarrësh, s'ka strategji të krizës të bazarë kanë çaptin? Si kem sistem të njëjtën për fëshin, si kem ka sistem redicën 10-të. 10-të i cili i lidh terminologjik gjithto, elbet, komo ditë, kanë ditë që jetë nën nën to që ndër dy disha që grivi grotë vera që debi taturiku çafër për çernë gicisëme zgjaben një pikë më ranë në 25% dhe ja rëha ka në 7% në 2% zgjaben edhe këto në 2% ku i kapni ato në borde 2% më vazhdo. Jo vetëm që do të bëhet I më e reqenë hotel në mund architectural Me kusht që ta kërhte shtëpi shtëpi e ta gëhet dheisha Lë gjerë në rë të gjithë Lë gjerë në kolke na vëzja në një qhërë таки, me ahke në njeri është i immerdham vëzja m'atë gjithë ya Gjahës Ndjësë ketër ritër, ke vëzja pi të gjerë dhe po zgjër qhë nju që pa që qqojëkjo e tos 50 vitur Në gazoj në një gjumë të gjatë me të gjithë të bashkëtarët e dorës së tij të vogël. Sëndëj shvaj mund të ke imën në të dar. Naq nënërin e krahasohet ku kujt. Para se të shkojë të mos të shkojë tani për 10. Ni një ngoma e të lali radi Allahu ta'alahu. Ata ne tin se te aqadat mi sini kata sudia hu mili. Në gazoj Ja der perqë po shohim gjatë dorës, tek ka gjë për çdo rritje. Arsyeja e gatimit është seloka. Pa bulik. Pa çelë. Pa kushteloj. Tën. Du jam në kuje. Jam smooth shot. Edhe me ndaj të pakufi. Të një çap kufi jam lehtë. Të hijet ramazani të xhamatitan tan zaljan e i kam për qit një se lab një avandikuj, a loj ku më se lab një tan shterë të një sërgrabja një do e dhe të të amëgë parazënë atë të telefon që tërkajon që të në reakërë e e din, praktikishtë që të reakërë të të kërësër që të jetërën që të të vërë kajon që të të vërë kajon djamu gjithë të çajmë titrë 72 udo të patazojim patazojmë mbi muslimanët a ke pa një ritrazë dhe a i ritrazë pakampo a ke pa një ritrazë vetë yezëm te telefonis apo çaj një ritrazë vetë në shutë shpijane pas tru disa shkaje të trupit jashtë të vetë material me çifër të cilë me anë të ranam ajë ndihaja për që i trasë i mjërësi në qire për dhëtile, i pasër në disa pjesë trukë i vratë të shvija, edhe i normën i e në që ato i qëtë në rrëti nga të realit dhe në nga të realit dhe në e nga të realit qëta, pa qëtë e në sada këtë u nja kërë i jatë në halësitë. Pra më sjezë të tinë, këta në në njërnjoshë, në në nërgjë, në do zëmërëni kohën në botë të lovinë këto, në lidën e Diturit ma shumë tëhoja, se ma shumë tëhoja faktikist 어디ë i skenë nën ti me dit... këm dë gjë njënirë... e fitra i ope zaalde to secte m右 80T Gjën nbe tënë tsicit njerne canë mu ten këtëm ku elle i apone kete fitar qesh qësht 있을 betju 10A, për to ti me ndërtu i dynëon fejt anër fregat që nësër i shtamohi shtamohi të dërës me 80M jnë fitr për do me ndërtu kej i dynëon e me tabel bethere apo ku këti me qu me nd që taj të qazërën në këtu, sa usajë, edhe regulerën e, e asajë, su të asërë atëm, asë pashtu, asë të atëku, edhe do të ashtjëgojnë, kadal, kadal, më të nësina, vendim këkej mellon, vendim këkej mellon. Dush me pas, pra, nërën e nëveçatë, që asë me pas, pasë nukërën e pasë, përën e nëveçatë, kësë me pasë shtëpi, kësë me pasë shtëpi, kës Kiftintan akali ke ja këtu kalim e ka the akali ke traktori ke akun tivafer kea atë që me ta toke ne polë e armët e tuva armët e tuva ushtarët e tuva ende po folin shariat po folin 30% kush asiko çem Nissan për armada fini privata që janë të islamisë së sharq ke ta kusur era atë ke për mbrojtjen e familjes apo yaabidi lil hizmet kish tortintan çad përm pus qëta kush i ka edhe nërmën e dhe jatët e ka qëki mëritën në dhën fitër yukhridhë dhali ka në nëfsi e jatëni fitër për vajtën kush e nështu për qëmën këtan zhët i shpirë të për e jatëni fitër për vajtën që anë vëllë dhës që anë vëllë dhës të gha edhe përfmi të vajtë të vajtën qëma kush e nështu qëtën për vajtën edhe Jem tonë, jëm tonë, ka thonë, për jëm tonë kështë ka obligim mëno, ka qenë kjo kafi, aty ambient gazëtiati më, dhe për kshila gazëtiati më mbrë trinchëse, ama me kështu gazëtiati që era para, para të më dëgjuat, janë vjen më, do të komponojnë, e kanë fitrëna, mirto, kantoni mëno, që punshi qënen, siç e ka adet i popull, kështu kanton, që punshi qënen, siç e ka adet i popull, siç e ka adet popullit tan, i zot i spiet, po mëajë atë dëgjë, para për shloajë për dëgjë. Uanë Maliki Kuska rëbë? E dhe para pe aja qali fitër. O e në luën t'i janë zemë jetëm, nuk e këjë obliginë me dhëmë parësë nuk e këjë obliginë të ditë me dhëmë fitër në grënë. A së perçemëm, nësërë ajoë për nërë, e dhe fitër në vëte, e dhe konë zë në vëte, vëngë të bërë dëmanë vëmë vëte, e aja fitër në vëtë në. O e në këjët në në së tasfiës të, e së ka dini se ti ka punëson ti la mazë edhe nuk ai dalar vërbë parafaqe të privatë na wala u elah dhe inkbar sa ti pak të fara edhe vetë ke një gjë të jalme do po çaj rritun çaj buo do ke gjë ama tash shikone çizëto në fotosë do asë dhe jua situacionin e të gjithë popullës ndonëse ne kemi çafa po o insani te ai yami çe të ngoj apo edhe kur nebë trus me një spi praktikë e gjë Ele pediu para eu para eu dar, basta que eu obedeci. Porque ele danqueta, se Deus ela se passou regulou, me pôs no chicotão, se passou de cotas e poupou. Ora ele foi, ora ele foi andando na catedral. Na catedral, o Shayterta, fez ele rumei Camelo. Camelo, ele tinha saído por metade, a pastunia ele se traqueou. As pastunias ele ficaram, e eles todos os tractores andaram. Essa escordou, ele escordou. Mirpa, tu dando de que? Jo më bish, me ka të, jam më dëbër. Çfarë më ka më ka? Jo më duaj dami kontratë, edhe i tham këtu. Si ti dish, deri vitin 2010, 2010 norma je e vija. Për çka ta, duhet të kampërtojë më vonë vitin. Për çka ta nuk jam për të dhënë, për shkak se ata mlirunë këta me dal në vitun parë, rradhë dalti ka bëjë para në japë vitin dera. Më dëbër, e përmeti robi të shënjë kampon për shembull A diçka desuleyeti e dhe. Jo nuk ka fat, ka këtë epoka. Ora në mali ke i drejta. Kushtenar merap, e ka pa tregti, le nin tan sa tin tan. S'ka bosh nicesi në falimet e xhegu. Sa sipun ti kopes nuk vjen tan ta vargësi din tan. Po tan, kurakonako, dhe sheria po trisia ko tonë na shkëdhenë. A ka kushtogen merap, shaqyes benje tregti? Te ata ato nuk ka pi. El 'abd qein shrikëin la qetra te ala vahid minehuma. Itne char pontore itine shardain te qetri he asnani te trin sakaver don al fitra. Se te ka borca asle te trin don al fitra. Si te ke no sharto itine shardain te qetri he asnani fitra sakaver. Sahtu. Se noli giu no aljism se le fitra, noli giism. A gism fitra nuk e giism. Ska giism giism al fitra. Ya asta la fitra, ya sa shet. Muslim Terë bërkë DURONë mkotë a në alraljë Dite müëhelashë Kendo se më mi pse me dirë Carso si këgnoni je 2000 perkë prayedha ZESSON Carbon Së dit dan da check angels në në dire në në dire Por说 këtë a chënë 3 Këtë e apë un përkër panëinde insanëiejë 3 per 3 punë përkë përkër i piërë Në allua addhe lmeunge olë m Safari my përkëra E allí al 요me a ri mondërë al muslim quickrë a a na dhe il kiprë Muslim rate e infpop esta Për she botin Hom yų muslimon Nëse do li at fitër, por robi në musliman, si ti ke shërbimin tan, a nëse sa ndinin tan, e më para bud me fitër. Tukrifa. Për çfarë po të thonë i të fitër ballën thonë. Jan fitra, ka fitra. Ka shëje bon, ka para kësaj, ka riksta bon, ka shka del. Nis fusa'il min durri asjifan ta'a. Sa asni legri. Gjona arabae. Në i tëjmë shqip kutu Pra një gjithëm kutme Një së fësajnë Një gjithëm kutme Një kutëm në katremi e 640 gram Një kutëm në katremi e 640 gram Gjithëm e kësaj, është një fitër Tremi e 640 gram të shpija Shka do e sa është gjithëm, është një fitër E shkajnë kdo pra shkajnë, ka do Një së fësajnë në bërë Një gjithëm kutme vërë Një gëse. Ndë gjëni, ku i gjithë fjalët së ose. Se në fjalën ose më shëfët filozofia fitrës. A thonë ose terbit, ose fraknit, ose vërgunit, ose zëbibit, zëbibit të një krizimit, ose krizimit, ose thurnës. Shka kërën që të gjithë ose, ose, ose, ose. Shka në kërën? Kja e filozofia islami fitrën. Se islami nuk e kalonë Vrë ka ove e një tishtë, se për në amë një moka. Nuk a thonë hërë dë avë në kry. Po të e talonë, më lauronë, i dasër të qenë. Ki talonë në një që në rrungë, ki pra, me të më të përbërës. Ose në mërë me asa, hëndë dhe vëndështë. E kam një sëpjegin. I pasë kjeguan, për të mejtorë, unë me ndëjse i pasë kjeguan. Dhe gjëllë me kujdesë. Janë dhe disa diminë gjilëqë Në këtë kandidumë rreth ku këtë artikëti i thonë udhën. Atësi e thonë, "Pardëmijë leka mardhëshë." Oja jone të kanë thënë. Kusha çel prezente të sakoha, për këtë kurthi që jam ulur, asnjë ruxë punë aty drejt. Kusha ngër du, tek nu, çka çka fitrë. Kusha ngër du ka la mor, çka çka fitrë. Kusha ngër du. Çeka çeka fitre, kushtau ngërin, çeka çeka fitre, kushtau ngërin tinga, çeka çeka firmë, hir fitra, kushtau ngërmisht. Çikata, do nuk do të bëhet ajo çikoi telefonan. Çao. Si çeroj mëre, çeka femënin djëlë. A dini se ka të ndinjë? Jep se është asherte. Po nuk është pigëgush, seriati kisë. Nuk është rupa daris ta as pigëu vejlë. A dini se kada me thon kush ka ngërmur humor tani, sa fitre ka çeka çeka? jokushika dhe në dhe janë dhe hurma të janë kanë shtë fitrën jë motë janë jokushika hënë dhe zëntin ka firma, firma dhe fitrë ati dhe dhe koncentrën dhe të finka shaka po i starme të jorë ashtë këhëna në kohële për në amerës në grubë gjënotë jë mekin cendrër në farë kanë fitrën e të jë mekin cendrër shëa ke dha dha dha dha dha dha dha dha dha ati në në në gisë në në gisë shë kë jë ka dha Po që në gjë një dhe? Një loj që në përë. E, së kontëtron një këta prë, se ka thonë kuska dhe i tërtari me hërma. Në të qëndrër me njës edhe me, nis, me, me hirma, edem, e fështari me hërma e mui, që ka shpithën. Qëska dhe me olim, që ka shpithën. Qëska dhe me këmpira, që ka shpithën. A janë në kuptimin un kam ngër di dile dorë pa pun edhe në hor të kanë bënë jamë çeliftar kus ka ngër hor me kan tarë master tani linë luçë të alarmi ti po ra kurs atë sepse nuk e vërtë nuk e vërtë janë aksion çawa hor bashkë me jamëni çeliftar më ta avos ka li në fitrën tonë ashtika shore ajo nuk e ka pranuar standardin e ftarë tan standardi i ftarë tan kuaj dilem standardi i ftarë tan Chit, a shëngjëmë në 3500 çifte me këtej mesë, edhe ti atë pritje ston ndarëti. Sa taku çunçi ai ta? E jo fuaj dela ato. Ka sku si vetë e kanë dorë fitë në sa anë storë. Ka sku ti pazal në restorant, e kanë fitë restorantin 300 çap milion. Po sa kusëm sa la 2 milion, u bollën. Sa bon kusëm sa 2 milion, u bollën. Sa kusëm të 2 milionë don 400 nj nj bandenga hea fështë okостbë rezətata imeni thua që sat eben nim? un të ršto po ndhësërihã professionally të ršto makt Copyel më ton, moj të işo oppi edzbëre nedë turcat é për Porci Оkëtto ke Qëd eqër har në ali siz nj ûrjë nde mintë vidje 2 i julë med Dios ndod 38 gressential është i hmot emë tënu alsë së jo më antë të ithë vë në 코 tëpjë snija, se chapa të gjë da mig agot chtja e po kuqësire pindra, po restoran, a, a tuk e hangar, a ku a për nësovra, a ku të hangar të gjojnë. Për në shtër të pun, shtër e burë. Në restoran që ka ka? Në restoran bëhet një kjële liman, di miliard në dyqën, shqitet 14 miliard në dyqë. Në restoran shqitet një kjële burë në grise, në restoran shqitet një kjële pati gjo në grise, bëhet në do të të një miliard e gjithë, Ama rriska rriska tota ai sti meskutrozi dogma nje at restorant tota bashnike la patizono ta kishe mermende nji de 10 miljarde qe do per nikile patizono çafin te ton kan shkurtin e karbon past me pamon obu abe aleni shurua betajon aleni ke din e shtapoll çajli te bon so fra yote çike vlen diçaneve al bazar ku vlen bota edhe ike hu zot te tu e ke bo sta çafta ku tu ke so for nidtar çaj e so for ato per stan sant ari te ki sa të dalën e pare, qa qa në fitërë? Qa qa në fitërë? Këto e banër e si firin, e tani e njërë, sa të dalën e fitërë e këtërë? Këtë të ket, fjanë, nuk e kanë përqëllim me i tregu me i menë qërë pjojële mojë. Në këta nuk e, e kanë përqëllim me i shkerë në argumente të huja, nuk e kanë atë e përqëllim, se unë faktikishtë e osë nuk jetëm si obore, nuk jetëm si fusha. Unë nuk thë dhe në spiçtarin gjorë ose ose ose ose ose prej salveksa prej këtyre zonave që është drejt me avon vlerën e parë që është drejt me avon vlerën e parë edhe tamen është kusht i shok të mi të gjalla gjith, të gjithë jemi këlim ndyminit edhe ato ktu t'i prezantojmë se sot anshmoni një çfitra çifë pa drejt parë si çalo çalo fukara sot se treka për ditë kamë ramazanin me ugrim ti më vji asu grum këna dhe më çrua ne do çrua ne do fami ska يتم تستي بطار هذا قاعد ماذا تشمع في بطول تبقى رامي بان سبه لنا سيكون مستي اشتبان هار مستي ستبان الله المشم سيبان الله المشم ستبقى رائع كبيراك مشم عزوزي تبقى رائع مجم شم وفاهم دي حليظة ومحمد ثمان يرتان وكريف يا الله كونتنس وكريف ستانس ترامي يرجعش من كاترة ودقان تيستيقر دي وجوب الفطر يبعان لكم بطلوع الفجر من يوم الفطر kur hi vati vati bi fitres ditë me bajrami deri mëngjes dfa mëngjesi ditë sabahi ditë për çdo situacion sepse leva për sabah diamti apo sabah i parë sabah i ditë kur sabah i pa pa kongri kur sabah i di mos e dritat pron sabah i di mos e dritat deri çafhar çafharin vova djivi i fitrasi pasherë deri atë çafharita ela se dallë dilet arena kemi mohbete tjera taman mata قبل ذلك لم تجيب عليه الفتر كوش كاف ديك موين رمضان موسي برزيلي تقول دالين بجميعه جوشكا كاملت ايو كيش ديكس كيش ديكس كيش جالس كيش نيس كوش كاف ديك موين رمضان الديري تتنبا يرأى من سبا بارا كاف ديك كاف ديك بارا رمضان كاف ديك سكا فيتر فلاتان واي جالينو تجاجد سكا فيتر فلاتان ذوكي ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجيب عليه فت وشباب المسلمين كوشكالين كوشكالين واذا كتلين لين رده سا كتلين مسلمين مربو ككلون الاسلام ديكنا بارا من نصير كافي ترطاتا غير اذا بارا من حساب كوشلين دفراتا كافي تركوستين دما سافي تفاناتا اوا كشكون يا مسلمان ابو المسلمين فيها سايكو تكادامي برابو كافي ويستحب للناس ان يخرجو الفطره يوم الفطر قبل طلوع الفجر këmë në kërrujë i lënë mësalla, është të vabë që në mozi, a, fitra kjipët, pasë me dalë me falë, sa bojën ditë në bajramit, ta i pësh, mirë për të gjemë një mirë, kjo ka që, me nikojë tër njëllë ditë kanë danë të gjemënia me falë bajramit, edhe kejtë fukaratë i kanë pasë sotakë rashtë, a i kejtë ishte, pra të ndri ishe du shmejlona, po, ti faktikisë në elonë, Ti duesh me ndrishës ti. Ti shka duesh me bo, duesh me ngu mirë, kur dalim të ato grupet ku i takojnë fitrat edhe ku i jipët. Pa in ka të dëmuha ka me e njën fitrit. Si ta afrojnë, para në mazit bajramit, bandëme, dhe në herën si ta japin. Japin 15-15-22 Ramazanit, kejtë në regullën, se ardush. E dheri kur, pra, lojnë a kërruha, jo më fitër, edhe para bajramit bën me dhënë, edhe para me zhalit bën me dhënë të fali fitrën edhe para, para së më janë njësë, është e le jua dhe lu a kharu, vajin a kharu, ha njëmë i fitrën dhe më të shkut po me e leon fitrën me dhënë nëzë bajramit prakë prej vacjibit së kërë fitrën së të ka e prej qatës atë fitrën dush me dhënë dhe që emni në fitrës e ka pa e ka emni në sadakë prej të të të të Guat Bani Halihim i kharajo a prape khe i ba jimmeron Këto ishin tisa regulore të cilë ju kekimdojnë pejtiime, janë fikë islami, dhe të qëtash insha Allah dhëtëkallëm, te grupe kuj i bin fitrat, kuj i bëze qatit, kuj i bin sadaqat, kush janë ato kuj mi që me si gulit se gjëmotit, qat problemat i keko kuj ti qaj, i kam do fitrat kuj ti qaj, shka ki jëzot milijarnë, apo kuj mi aqo problemi ma Allahu zhëllë në qërëni kërëhin, së Avel inna mas sadakatul lil fuqara wal miskin. Dëgërua, ja naqata silet meritoi sadaka ton. Ne as ka qëdë në kapitull. Jo një apprentive karaçë 1400 lek për i porrënimit, thallën shajë grup. Me alafati kulubom, atat cilë rsulllallahi yfikë kapak, me as buzë zemat mos po kalojnë në islam. Kur kalon islam gjen boll, Allah e të jimbini fa rasulullah, ti dhe më sjell jashtë. ديار مشلا ديام كيوقولا باليونتو سبدو نكيك تو اسكا سكا نيا دمو مسلمه موسي اپو تاچ ستار بلاكمن بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقه ايتاكم فقيريت اداتي اسكا مسكين كوشا فقير فقير اسكا اسكا قاد متركوز رواش اسكا قاد لسا تشكيا فقير تيتاكم كتا صدقه كوشا مسكين اي تشيتاكم متركوز داس اسفا تيي يداكم صدقه Pra jeta liniëri është më shumë nënore, apo ja i jti fita. Se tani liniëri sti shumë nieri për i jti fita, për interes, ja kanë banin i ngjarë 20 milionë në dor, dini se janë baramik, apo nji jti në çafita, po marr çafita, po marr çafita, po api në çit drejë shumë fita, o burra, oj, më thën, o Lazar Dashur. Ska qenë më ka të miliardë, po ska banë pe kje. Skënder ton, që ska, ska çet me banë 10 milion. Plus afaj unë shajm rruit telekini, he he që të metësini ati unë e, ditë një mujës të kam rrujt me, për është i kam shku të legë janë, të legë janë, jam rrujt, ka ratë të si kimë të legën, të kam metësini të ati, atë dre të amene, eh. e, e, është nërgohë për i kësaj pune, me të mënë e ikë, leja që ka ka vëtën militare dhe një sëpatë të afrod, leja që ka se ka është militare dhe një sëpatën të afrod, i këtë amena Largojnë e pishtime punët, në të largohin njëzit, përësit për në të largohin njëzit mësjojnës e le akmit e këtë puse, këtës janë përshyët se shka Allah, Allah, beti. Adhon pakir, ashe aji, të në tati spaten i lita. Mëskina ashe aji qizka, është që. Elhamit, ku shakje grupa e tre? A ta që pëllur, në të bimin e zërqatit e dhe pitër, e mëlejë. Imamit, ka të drejta, me në dhonë, ashtë të pëllur, imam një ka angajhur i gjallin katun e i meri ato senet edhe di miliard e fitrat e katunit maj sëvrami ka atë drejt kër të sosën fitrat dhe sa dikë be gjallin ki punuti valla e 4 ditë o gjepenit për ka shohër për ka di orë dite të ato sa ka orën pëntori shka ndërtojnë e jetë shkija t'i igla dhe bloka ora ati i verëvala e 4 miliard e të ato orë të rejtë di miliard bajt dhe dhe të do pare për në malikon ka të drejt fitrat, Walla, ka të drej atër reka kemi ka të drejt me udojnë dhe qatë dhe sadaka dhe fitat ati njëri cili e, e ka mizë borgi e kemi njëri në katon e ka lozë borgi këtë ka të mëni mojë dinë se sënë atë u dalë ditë e të batis që ati njëri japën për e pareme dhe qatë dhe fitat dhe sadakave me liru nga borgi por mukat e bun që ai mukat e pshkatasht që ka bëtë në trasë me zëtërijet I ka thonë këtë rria, pëtërri nimi, në tërri në vitin dini, nimi bënë që i një marrë ka, je i lirë. Ka të drejt, a që a juarë në li, e lirë përët e dhe qatët, me thonë kështu. A po më jitë një muë e gjithin një marrë, unë i alë këtajnë ju e për një më në të nëtë. I marrë gjithin një marrë shkërë, së zhëtë njës në, gjithin një marrë shkërë, asë e plikë dini e një kam qëkash qëkash mundësi me fitu për një mëtë mëtë, edhe ju e për një mëtë mëtë janë sajë parët, kemi të drejtë mi edhonë si o, o, faliste, gozo, mi mi i parët dhe qatë. Oferë rekab, ozgarë i minë të më fali, se kjo përgarë i minë, kurse oferë rekab, oferë rekab, njerësit e për gosënë. Kemi të drejtë amë i edhonë parët dhe qatë. I ka rëbnu a në miko, prejtë me parët dhe qatë dhe qatë dhe qatë Po te ngjiri sa futbolleri njerë i poruol medalë ozun. Do të para të para të fitrave as për ajbnia. Jo vallë. Po të as none sa futbolngu. Elure kam dëshirën, më kam provuar në tim që jam i. Sis më imble para të fitrave, po ju që nuk e ka li e kushi nga falk. Te i hoda me siguri e banë me shnos me vetë, ja gjithë ninën tip shati e tireni. Po njerën biçirin punta rata më shprave. Ni mund të sa të gjera në më shprave dhe dogu të thalo daje me toze. Dëshira i na as përselmë si jamuati palon, dalon kokën para. Çohen neh, a më chini ti morën këkfitrat të spiajmit dhe zaminë të përflasin çafë. Teo djejdohet të shabdujë të bëm me to. A u në ju kanë dhënë shabdu me bonë kanë më bëto. U bë dashë shabdu me bonë, u bë pafarë kanë zaminë. Ora ka faj zaminë. E tilla më morën për shëmundë të marrësi vet. Ne vetë më marrë fare. E kam ndermanje për unë i punë kataton. E vendosim katonis, ja e di se krijojë lëti. E financoi mistodent i tiri është i pa mund shumën së gjuhë në universitetinë të të tonës. Ama që a i qunë i jërë, kur dale apizitienta, matematienta, a i tretienta, mjeka, shka dale, në ta dhije se që kjo gjaminë më ka sponsoru, që kjo gjaminë ta më ka stifendu, më u më ka në ngurësën. Në se? Pse nësë me doke pa? Pse nësë doke kjo? Pra, kur që otë një instituzion të të të mene, anaj në e në fitrat, e pismi, pse në më Ed jamë anë duhem ti dënërdhë ja ashiqat, ja azi na ti punën. Jo kjo din shumë mirë, po ja kanë marrë aty dënë drejta prej dorë ja pat dit. Afisatin shumë mirë mes ti dënë mirë me dorat të tua. Po jamë anë të tharë ja xherë, jo, jo, na na. Jo, na di. Na di me bashkë arën e gamis. Na di me shumë mirë, na di të bashkë vet me dorë të çniman, po. Edhe ti më në organizo këna në divizile katëru të përmendë të familjes. Dije si dënë dhe Dimë ti dëgjosh mend ta blandë ndrishën, dimë të studiu ta lebrë, dimë ti dëgjosh ta lebrë. Na dimë nuk ka qasitose, më katon në para të fitrës dhe të dhjatës, që të mundim nevojë. A këtani aqën shumë lehtë. Në jetë tineri në Allah ndëllini, midis zemrës i ul para të dhjatës dhe të fitrës, Resulallahu alejkum, ardhën për katër vetë ato të asha të këtij apo të këtori, edhe më kushu katër jetë e titon e kontën e berrlokit mos e çeni statuin e folë të dhjera, mbajat të dhjerë, mbajat të dhjerë minta mole të dhjera. Na la capundi dico pastore metatefo. Seria giudatori che signorle che calcolo. Brava, brava, brava, brava. Grata distoso. E ben detto tipo oppo po' six six a volte. Fat bora ti fa bene, tu si può vedere voi. Domo no, mette pane va a fundoi, che pure sopra il larga con un esosogap, un esosomato. Potete fatme. Forza co'a ala interessante che ha problemi. Ma se të në zërë njërë në kegëm Për e punë, për me doë hëja kegëm Që e gërë Duhët në organizë në rishënës Në dhët në zërë në zërë në që e, se e dhe aje jamarati Aje si ke parë dërë a Rëndë le dhët në organizë u në cëtrë së stërë Duhë në organizë u në cëtrë aje argoën Duhë në doë në shëtë aqërë Vësë më të shkojë e që e shë duë Si bonë që stë të n Po ta do gjënë qeta këto 2 bësa leo ton po çeka ti shtetollovi bë ti mi le të më. A do po ju hojmë një lundë se nuk e dëni ti çka më ova san rregull. Ama ju bëhave ju punë dia, më parë atë punë nase la dia punëllash. Apo na po ju hoj me këta di shtaja na mos ta rregull, kimë ti bë ti tullovi. E bë këto. Çë bë me drejtë apo anbre? Çë bë me drejtë apo tisat me drejtë? Lalejemi, në grezët mi a ja qunë fitrat më lejakupin nështë një mënirë nuk a hanë në tonë një. Përshka se në grezët fitrat i qohë, në grezët fitrat i takoj, në gëronë se në fitrat i takoj. Kjo këtash, kjo sforë më nërishë, të haramë. Po abamë që ka përnë armët ka ndu nishtë tazë, ka tazështë ka ndështë të tashë më metalisë në të ke nërmë. A dhëmë ti se katër gjemë që ti ka të unë i ke i ashtë të mësu, A kene rmonën qëta që si në medalishtë. Qire se një arë një katonarë a di në që shënë që mëpi. Një arë një katonarë më ka paspuj kësto, mëti kurban shë a tërës, pashë ku në Gjelmani. Për gëtërë, sa me vejbonë e tim të? Te më të më përni akon e allë vit, vitin shtarë të shtarë, në ta e fërëtë apo di sta posta loca sault per per da dai che mi danno che mi sono stato a savi dove lo lagato dopo fanno che dai che ho cantato di di che ho ho non vive a poco cosa mi ha fatto di non che O meu pedido é que não me deixem. Foi quando eu comecei tudo isso, tinha a privada aqui. Eu digo a privada, foi meu e estava chorando. Eu não me basto disso não, eu quero que seja um grito. Precisamos de um dia inteiro, um fundo de uma hora e meia lá, e vai estar na Hazir. Capricho em Alá, nome de Alá, nome de Alá, e a fazia que botava a vida de novo, foi tentado bem perto, nunca derrubou. Tá metado, dor, não é para nada moleque, se moleque, a dor dó. Oste prived nj nj me njoëmën e dorë në banë mundësi që në shumicën e selam alaikum po të thonë ç'është? Un stëj jamë në një pozicion. Un stëj tum bashkë jamë atë që jam në punë. Jerë kanë ardhur në qytet, jam një rfarë nga ona, qona para të punojmë gjithu, marrni shërbimin e privatë. Apo proba të impi kota, dhe të impi kota në, ngjëllë zë nuk ka të lloj, jam dhënë Allahu mira, po e di çfarë specifika. Më zëllëm kokën shumë, sa lebat, banë, banë, banë kamë jaqën me dreze së fitëa, e këto këtëra, kamë me dreze së të dika të unë ta. Që lisit, që lisit, kësa i thoi, qëta shmëllë i punë këto, me nere, kësa i thoi, unë përja të sadasë për këtë gjomi, ati që i kam bërtë për këtë nere. Nuk sëllën të punë këto, Bërëziju të familab me sadaka në zëqatë, në që i sëbiri lëha. Kjo grupë a që i sëbiri lëha kush janë? To janë atë të fësillitë. Në luft janë zonë lëbë, në gjëhetë? Në luft janë zonë lëbë, i kanë zonë alë miku. Këto i në rëjmë me para zëqatënë në sadaka me. Në nësë në bëjë, a dhjën që u kanë zëllë në rungënë. Kusë aki? A i që në shqë i e le vetë, le vëtonë e le vet ايات مفارتي تريد شخور المالي نبات كوكا فارد فرطانس بان برجسيبه ملكان الوهن الغطاني ما هو في المكان اللي هشعره هو في فرطاني جهات الزكاة تتاولا تغروفا اشكاة راش كامريتون زجاة المكران الكريم سورة التوى وللمانك ان يقفع الى كل واحد منهم تيش كين اضان فيه ثلاث زكاة كيتدري توجت طابة شديدة بيه اضان برضيهاره او سا كيتدري تعمل اهدان ولا هنالك فكر على سبه واحد ولا يجو Zëqyatër sadaqëm nuk i hipënë ati shka-muslima. Ola kam nishtë shqës, orta ke kam karan halë u ka rëmushë me vërës, që tërbesim ka, ma shumër i mirem, ata ma zëbër e alon fitrat në ban, atëz zëqyatër e as fitrat, kukë. Wela ibn e Abihanefejgit, wela ibn e Abihanezjgit, në parë të zëqyatër janinë nuk nërto, në parë të zëqyatër fitrat nuk nërëzuk, në parë të zëqyatër نبارهته فيرا الجاميا لو ندرو لو ندفه الجاميا ميمت فيز جاو للمار الجاميدرا صاد جاميا بارته تشال ذا جاو يا شكي فقير ززاب راس فق حق ذاتي لا شالنيو درتاس ولا يقطن به عليه نبارهته تشا لو ند نو نو بلو تشبين بر نريو ولا يصا بها رقبه نبارهته تشال لو بلوثرو ولا تصا الى غني ولا تصا الزكاه ولا تصا الزكاه الى غني لكي يبضى ذاكاتر ذاكين تجلل ذاكير والأسفار مذكر ذاكرة اوه لا بي ذاكاتر يبضى بابا قال من باب ايضا عنا بابا كامل اكسي كيش يابضوا ذاكاتر يوب بابا سكي فردتية فى ايشرا ببارا مكشي بابا يبو يبضى ذاكاتر وراء الاجده يواز جيشت أس ترتكف فرمي جيشش كان أس جالد او جبوز من جالد جالد جالد جالد, جالد, جالد ni pesteri pesni pesni peste pos astive du gam javon pa te qapet se e ke per te thier me ruj me mall orijinal me mallin gazoh wala ila brati nuk i per te qapin lut sa te ke per te thier me ruj dhe me ushije ve shtat me para te bombale gazoh wala te paumara wala te paumara u ila delja indja bi hanifa azruja za jaberas ka greta buri jao muame dhe lu sufikan thonta و اي اي يوراي فانديو كاتب يقول انا بنو قيرانوو كياني ولا ولا كده لو لو كان ترجل تشته كل وطاق بكذا سنه اشطارنا ولا تدفع الى بني هاشم في ثماني ثلاث على ثلاثه سلام مكي اوريجينها فانا تشكيكه رافه برشارك ممكن في بذاتات برشارك دارك بمصاتيفه سفيزي بالمره الزكاه صدقه بكنا وايا ولا يا رجل يغنوك تنبال وقال عن هو محمد اذا دفع الزكاه الى رجل يغنوه فقيرا يوم بيوم y kaon so djata niorit ka mendu so faki ka mendu so la cheba tho mba na na nio gani ta pasta ka tu se ka fasale ka mo se se liniyo so enjo na robe ka liestra so vente de la gamies melim ka ma so se ti ka nier so baro al fiansh barbarlani ka tukam ba e bastro so ya dyap se cha o se del pefis se tano dare se ketit del zangin ka ko tu se walo ko del kafer ka ko tu se muslimo يا طنطا كي كنتوا صباكي بركاده على صباله بابايا تدارت كي فاهي كنتوا تقولوا لي كي كانوا يطمسوا يا كانوا يجيوا يقولوا كور كابل صباله بابايا تيقال يقول لك تيجي على اون دورا تيقال فمبهانه ملي ابوك كي كنتوا صبالي صباله بابايا تكاش لا يعاد على هذا لا يعاد على هذا تيتركي فاين تكراروا ديار الشاطرهن يا تنوروا لو كريه دياتره كابو مكيابش برزيكلو وقال ابو يوسف عليه فاصل ولا يدفع الا الى اذا تصف الصفات يوسف يقام دعوه دعوه ذات اترمى ولو دفع الى شخص ظن هلمه انه عبده يا ابن اهل الزكاه ترى كورداله ربي مات او كاتب وايش كابوك فاضل طس لم يجز في قلوبهم جميعا لم يجز في قلب سيك في قلوبهم جميعا تكاد فت الزكاه تكون تمام ولا يجوز دفع الزكاه الى من لا يملك نصار من الايمان Nuk ka të qenë për dëgjatë aty shikani sa po lëkëjat. Domethënë vetëm pasali. Ai duhet të vazhdojë, tipa jam zëja aty. Përmuar parafisht sa mboll kanë, jo ka, dën ka, barë ka, toka. Çfarë a a a dhuka, a dukakun autanta. Njërën përgjithësisht ashtu, nuk meriton as dëgjata si i trembidhon që euk rao nga nuk zekati në zekati në belëg, i në belëm, në asërë, ku i desë aš më cru hemen ndaluar në islam, që zekajni qëton prejni katunin qëtre, prejni shajari qëtre, prejni ratine qëtre. aš më cru aš më cru që zekaj qëton prejni katunin qëtre, edhe qëton prejni shajari qëtre, prejni ratine qëtre. ما دين الرسول الله صلى الله عليه وسلم محمدي كفو خذ ثو خرس زكاه من اموال الاغنياء وترد في فقراهم زكاه الميراث او دعى كل شويه دكو تصير لي في من سام يوم ما زجوا ثلاثه بقى زميله لاديه يا يا فقرا لاديه بالضبط النوع من الزكاه اللي تنجي المستشارين يا يا الفقير المستشار كتوا رغوله في që qrahu na yqrahu na qlen zekate n prej nga vendi në vendin e tjetër makru tahrimi as haram hemen arab arab qe haram zekate ose sabaqat bar tretë turin qeprin ose prej qytetit qeprin për rreth tre rrate në qytetin ti rikur këtu derisa nuk krihet puna në vogarate katunit derisa nuk krihet puna në vogarate mahalle derisa nuk krihet puna në vogarate fisit kush emeriton më spartë veçuar drejtin 10 atë drejtin më spartë meriton për karaj e i mahalës, i fisit, i familjës ndatë. A i pari, për që se ke krime ta, ke i taleme të dë njërës me i shi, ta ka le ta është e papranua. E jo në atë këptimin që shë janë që dhe, që shë po, po folin dhe gjelë. Nuk ja qënë fitrën medresës Ramazani në skurë, kukunon a jeme. Ramazani në skurë, nuk ja jatë fitrën filan njerit Ramazani në dukurë. Qënë? So, Se çon li kurën fil anan Ramazanio kuq, nuk s'er nagjë në ballan, fatiot në kuq. Këto janë talaqët mëshë. Këto janë talaqët mëshë, këto janë nuk janë të gjënë saktë. Fatoh, ashmir me judan me judal, Sait Aledev. Ashmir me ndal zot me drejtën. Ashmir me judan zot me daltave. Ashmir me judan zot me dalt zot me drejtën. Amë yon akuti. Poçi shanj. A do ukrahu? në këllus veqati min beledin ila beledin akhar. Kësë i lojnë majzparit? Atej lartë jate e afermim. Kë e ke ke ke ke ke ke majzpari borç? Kuj ja ke borë majzpari? Ja ke borë majzpari ma ati ima tafermim. Kanë sonë. A karat që banë me dalë zëqatit me dal i terenin tërenin qëtër. A karat. Kanë sonë vetëm njëherë. Nëtë vetëm njëherë ke e të drejtë prejsa rafine me qësë të jate në rafine në qëtër. Dhe ku që atëherë kur fa mi familjës të tëne a shi të ka shkull shkull atë e ke e matë afërë se atë që e ke e nga të se ke familjë që atë i prahë, vetë që atëherë për këtë i refi që të në refi vetë në e prahë a i që a shi të po i të ka shkull shkull shkull a shi i oshti atë e ke e matë afërë se atë që e ke e nga të se ke kër gjo ka orë në shpip i dika vetë në këtë rastë, lejotë transporti, i të mirave, بريسيدنت بري فاسيت نرافيل 4 الا الى كل الى ثاويه الى قرابتي او الى قوم او قومهم احوج من اهلي بلدي اخو راس قطر اخو من زوج من زوجته كي كيرا اي كاكري بروبليم سكاطو بروبليميس ان كيد رافي نسكي ميدكو يمي او فيترا لا ليوات مكركو نرافيل 4 قصيمه كام بري ليبر ال جواب في شرح الكتاب بري فاسيت نشيلي 4 dheri i faqe që në që e gjash të dhe dhe Kaxh për fitrat me ndoj se nga ana e shariatës e në spjegimit qarë të me zhejë për dhe buha një ifës janë kemi spjegu punë në fitrës së ash edhe ku i jifët ku i jifët edhe ku shkuj ku një i takër me lan edhe ku një i takër me makë me kaxh dhe së në sënë dhe krim Allahu jalla qëllë qëllë qëllë qëllë qëllë qëllë qëllë qëllë qëll prekoma me dalë mitrovit son për më të rëndë nga Albania. Ata njerëz janë dividos për ta parë ju e denimi më mazh u qarësti di çek, por funime porezave të shtetit kanë të paguajë 2900. Këto orim çathallën. Në çështë ke një dëshirë, çat ndërçi për nevojën atëhere ka 2 orë, ka 3 orë ditë. Në çështë ke një, një, dinohë, një, një mdikon, në mazarkë, dëshirë, ajo më avon ndërapi edhe më dinë, urgjendi çat injandikon, linjën të dinor ja gjenë mazar ke inshallah. Nëse ke një dëshirë, nëse do të prabëni çata, ke dëshirë ai me këta. Shreveen, ka se per mengu te në mitraviti ka Ipovolata shukara. Allah � dat të abunësh laqë niëndat shaká